پیگی زرد چدوی با اوی نی آکے بات تخفل کفر اللہ پا کوئی شعبه بے عذابی ناستاج دون پیگی اس کالو رحمہ کان انکان حاسو والحق من عیند کاداق ایضا من پا عذابان یدی تلوار کی نو پیزان ارکل چنازی شی دا عذاب و بساحتهم منسو ینی بساحتهم ینی بهم او ساحت چدی امام پر راوی جدی پیگی که ساح حد جديده کینایره قوم لږه نظر شو په غول د دې ک په دې په دې ساده اصله ساح حد غول د یعنی په نو په سا دا اعظم شو نو په سا ډیر بده ډیر بده صباح المن جديد هغه صباح او دا تاکید د ما خپل دي چونکی محصله لري محتنبه شاله دي چې تل صحیح قدرت لوشي مداره متوالا انهم او ګرد د دنیا حتا هند ته رټې مو پوري او راځه او ګرد او ګرد انته کوه انتقام ته مالا با ابشر پس او بيبشرو پیګي اوت صد او ابشر او صبر کوا صبر کوا د صبر نه قال الله پس او بيبشرو زدر دي چې دوی به او چې کم دي نو کې کسو انجام کنو و افسر یعنی اے... تد بی تا گورا تا مستقل شای انتظار کود دوی انجامتا فسو پا یو بسیرو نظر دی چودی وحفل انجاموی نی و بی بی نی كانا. سبحان ربک رب العزت عمی سفود سبحان ربک پاکی دا پر ودگا آستال دا رب العزت ولما ودکر دی سد دی رب دا اذا پت عزت ولی شوی دی زګا چې دا عزت په خدای پورې مخصوص رب ده راځي سبحان ربک رب العزتی چې رب عزتي عمد اغ سنا یسي پونچبی دا خدای سره الله په موطوب کوي او سلام علی المسلمین او سلام دی په ټول عالی کې شو پیغمبرانو والحمد لله رب العالمین او سنا دی الله چې رب العالمین دې پیګې چې کافرانه هلاکله حناکله او چې دشمنان د پیغمبرانو او پیغمبرانو شنداد وګا کوي، شنداد وکوم وکړه. ماده. حبيبه شيڅ سورتی فات مبارک حدیث مبارک کراغلی دي. 40 مبارک وایي 40 کدا واړی چې فرصت د قیامت او زمات تل درنه شي، د هر مجلس نه چیر پاسی نه د دره یا ته ندی. ها؟ د مجلس نه چی پاسی ار یو منجلس دې دا مزر سبحان ربک کریم بالعزه يا امه يس بن سلام وعلى المرسلين په کې او دادی وای نو بس د پروز د قیامت ته تلل د نیکه په تلل د بده درنه راځي راځي نن دا که حدیث کې درې وړل تلل په قلبي وایه سمانو وسمان ایتن دا ات اتیاه تو ندی دا چکم تیر شو نو دا سوال کا هغه چکم دینو کې کې دیر जातो ډیر وګ چرته اذ چ دینو طغه دې ات اتیا بسم الله الرحمن الرحیم صاد خدای عالم دې پمانه د دک هر ابا زده اصلب کی او خلف دا وی چ شواذ منا شواذک بيدر اسبته خدای دې شواذک او یا او سو او نا یا شواذ منا سومده یا شواذ منا سغور یا شواذ منا سانی ها او مندا دا دا چې صدق الله و صدق رسوله ايضا خدای رسول دونه صادق صادق دي کني ولقران ذي ذکر او زمادي قسم وي په قران باندې چې خاوند بیان دي دا ترجمه د عبد الله نيا باستان אבי عزیز ذکر چې خاوند دا شرابتي دادي امام زحا ترجمه ده خاوند شرابتي اږي خبره وکو خیر بل الذين كفروا بلک اهغه سچ کافر دي فی, فی عزت و شکا کو دي سدي و وی په عزت پتاکبر کی دي پته کبر کیچ په نړیوال سلام تکبر کوي ایمان پینر وړي او شکاکو او دی په آداوته په مخالفت رسول الله کې په آداوته په مخالفت درسلام مبارک کې دي او الله په چکم حلکنا سوم رډر منګه هلاک کړي دي من قبل ہم من قرنے په خوان خوانې قوم نه او سریو وحلی ثنا دا اووازیو کچریو غالي پریاذینو کو ها پریاذینو وکلو او وللہ تحینا نو وخته پریاذ داګه دا پریاذ وکو ها ولې له کدا عذاب پټیم کې پریاذ چه دی نو کې کدا قبلی کی نا اعظم پټیم کې خو پریاذ نا قبلی کې بلکی ٹھیک دی مخی کوي آ کټیم کې نا قبلی کې جی الله رزه جلل فرمای دا ولا تحین مناص دا ولاته سید کنن دا لام مشابه بلیسدی او دا تی په کې د پردہ تا کی د نفی دا ولا ته په اصل کې ولیسدی په کې دا مشابه بلیسدی او دا تی په کې پر تا کی د نفی دا اته کې حین ترالې دی او دا حین مناسن زکه منصوب سود دي چې خبر دی ترکیب باندې په شرح ان سمنا وبشي ولا تحي نما سمنا وليس الحينو حينو پیرارن نو حين حينتي کوم د دخلاسي دغه وخت وخت د دخلاسيو چې دی د سوري والی دغه وخت د دخلاسينو نامانه دی او لن کوئی واعجو او دی بدو بنلا ان جاءهم ا کیو ا پیګي او دی او دا خبرچ چې انجا هم اراغی دی تمون زرون یو يرون کې پیغمبر منهم د نسل د دینه او د دوی د عربونه او قانل کافرون او وی کافر جهازا ساحرن چې دا پیغمبر د خدای ساحر دی په خارقو کې او کذات دی په داوت نبوت کې عربی او بسلا شو دا دا اوسایته دا, دا ابو طالب چې کوم ده کنه دی نو ابو جهل نو سردانه قریش رو لګیدل بیا لکه دا ابو طالب چې دی کنه دی بیمار دی او کدی سبا مرشی او بیا چې نو نن دی محمد رسول الله تص تکلیف ور رسول نو عرب را پلتو کې کای چې تری درکمې پوری جمع دیو نو څه وطن ویو څه وته وی اراده چلو سره په مسالې تصفیه وک دا ټول یو جرګه دې پیږي کسانو تقریبا دا سنادی د کورس راځمو شو خپل جرأت یو کو او په هغه اجازه کې به ټیک تاغل ورودو هغه چرآل نه او نو مستې دا قرار وی دا شکانکا چې دا ور واري چلي لیکنه دا زمونږ د خدایانو زمونږ دی خدایانو توبته ردی وي به سوي وی چې دا شفاعت نشوکوي نه او وېدا ځکه د خدایانو په حق کې بد ردیوي خدای زره هم کې کبه ردیوي خسره پېدونې بیجو سر نه پنه قادر دیونه په نقصان قادر دی تاسو بخ پله جوړ کړی دی نو چې تاسو جوړ کړی دی نو دې د نه د نقصان خاوندان ندي د خدایانو ندي نو دا خوشته خبره و دا خوبه ردی نه مدريته خدای ته نه وې بهفي ان وې پتا خبر او کله هغه شته خبره کوله هغه به پټه وی و چې غیره غتوه پیغمبر علیه السلام یې اوښته دا حدیثونه مبارک کړه هغه ورته وی دا قوم دستا بل خلک دي او دا چې د خبره کوي چې زمونږ د خدایانو به دی پریدا کنه چې د پدمت مو آیا د وی مصمت مکوا نور ته پی شو خدای پښور د عبادت ته خدای کوا من د تصربای کان او بده د چتا د اپرون خبر دین جدا بگواری در سورة تیسر احضاب خبر دین جدا بگواری ادا دلتا که دا خطا مکم وعظمه که دا حق مدینم و نورا کیوا ادا دا مکم وعظمه که دا اپس نمیل سلام بھی روی وی که کجیوی سی یو خبروکم وی بلکل یو کلیم خیدا کد دا کلیم دیوی لکنا یوه خبره مو ته خا مکه دی خبره باندې دی ما سره متفق شو اے نوې په عربو باندې هغه کلمې په ذریعه سره پک عربو باندې حکمرانی کوي او د عجمو خلک په ددی په خپو کې پراتی او جحرمه تبي سبي واي لا لا بي تا قلم خو يه يو نه چ لسم ويヨタ سي مونږ ودا چې لغ خبري مون یا لا اله الا الله او محمد رسول الله د کلمه وای په دې کلمه په دري سره بتا س او عرب حکمراني کوي او اجم مستاس غلامان چې پخپو کې وپرږي او په خدمتونه کوي بس بس راځه را کوي او کوي اول نسته ګمځدس کې شادونه پوغو او چې ولوي سره نبی راځي چود یادخلي ورور دا کیسه دا بلا حرا په دې پېښیده ودا سمور څخه دا به راځي چې زو به صدا به نه کیږي عبادت کبه اوبه دنه به هیڅ پیدا شته پرې کوي هم محمد ته پور کې ویتا ته نه به قبر اوخلی مازه نه وینم دا څه خبرانګې لري که ما دا پوښوانه زما خبره ده اته قصې دي څه لري په تووي او وي مته به هم مې او اما خازي کمه اما تاسو دا پورتو په خپل جلال فرمای اوج بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ننوی خبر چې وکړ شي دا نه ته بس فورن ته به بټن دیواله شي بسال ته کې تیار جوړ شي انځ زیاو بللو یا مكنه ته تیار دی خدمت کتاب کې کړي الله رب الجناز پرمای چا جعل ال ال حتا خیر نو وسای سر نو سادو نو سر نو یته چې جدا کې سرور اجمان دگر... ا دغه ا ی د ولیدی مختلف خدایان د 225 ته خدایان د ګردولیدی الہ واحدہ پګ الیو خدای ا مختلف خدایان دیو خدای ګردولیدی ان هاذ لشیءن عجاب تعقیق سردا یو شید دې دی چ ډیر عجیب دی او د تاجت کی دي شید دې شات تم گشتار جو بصارہ ب اردا ات چتا کنا مدات کی بیوی اخا پو زن بیوی جی میڈا داس بیوی حق ب بدیو زن بیوی اجعلل الہ تا الہ ہم واحد اجعلل مدا دی وی او د دې تر ار ده کې بيدافي دا ته کې ویو کړه وی رسول الله تعالی صلی الله علیه وراشف او وان فلکل مد او سرداران اصله ته قریشو منهم د دې سنا د دې اهله مکاو منهم دا معنا دي چې د ته کې اهله مکاو دا اهله مکاو سرداران د ماته ستنه مون نه مخې کی د ابو جهل دی اه سبنه اشو د ابن عبد المطلب ته او عبد ابن اشو ابن عبد یغوش ته دا کسان که څنګه ارڅارداران ونتلا کله پیګی اولان چې کوم دینو سرداران من د دینه او دا شی وی چانیم شو الزی مازو مازو ذویزه ذیچو مشپیرو او خپل ځانونه بند کئ علی الهتکم په عبادت خدا خدا په نو خدایانو او ان هاذا داکی سر دا مژکوره مسله توحید چدا له شی یو راډه دا یو شی دی یو راډه چې نا ناپس کول ددی دا را باندې ناپس کیږي تاسو کوی چې وې نه منای یو سړی دی یو سړی د ډیرو کسانو یو سړی د ډیرو کسانو تابیداری نکوي او ډیر کسان به دی یو ته به ډیر به یو ته به ددې دا په ټکی نه الله رسول جلال فرمای جمعہ سمینہ وی وی چمګن دی او ریدل مانګن دی او ریدل به هاذا دا چ کم دینه مسالہ د توحید فل ملت الاخرہ پا غروستنو پا غروستنی دین کې اور اسنه دین دین د احسان اسلام دی وینډری خدای ان منی د پکلا یو کو اس په پښ یاله کپه شو بیا وینډری خدایانو باندې خپل کوي ها پس لږ دی کنه دې یاقدر تسلیق او ان هاذا مالم شو چنه دا قران عظیم چې دا محمد رسول الله تعالی تکړه دي الا الا اختلافو کړې وو خبابوخه دا وقت تاسو تقم ځپټ دی مانی دا له کونی مخا ان هاذا الا اختلافو دا سبو د کې خیر او دا مدې چې کم دی مگر سو الا اختلافو مگر دا رسول الله مبارک تزا جو کړې دي ان دلته عليه ذکرو ایا نازل شوې دې په دبانې قرآني زم من بيننا بدايو مسله کې خیر وي شو یو دوه خبرې په دې صورت کې نورې دی یا یو پټې ده دو خبری خبرې بسټوني پاتې دي مګ بیا خلاص دی او انزل الله دېکرو ایا نازل شوې دې په دبانې قرآني زم من بيننا زمون د ما بيننا ابي ریکن او ولي سبع اکبر نه ولا اشرف نه نزدې زمنګ لمشر دي او نزدې زمنګ نشریف دي الله اکبر ولي شریف نه دي فلای د خپل ما تکا ا کافر خود دخل ما تا کتا نه ولی شریف نه او بل هم پی شکن او بلهم فی شرک او بلکه دوی په شک کیدی دا کافر او پا انکار کیدی من ذکری زما ده ذکر نه چې قران یزیم دی ردی نه په شک کیدی او بل لم اصل کی خبره پا گئی کدا ویجو کله جي بل لم ما یز کو عذاب لیند شکله زما عذاب او که عذاب او څه نه پیغمبر ګومنی خواغه وخې پیدا نه کای هم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب او کوم پنځ د دې باندې خزانه د رحمت پروردگار ستادي چې عزیز دی په یی کنا غالب دی او وهاب ور، او ورکون ورکوونکي د نبوت تي او د رحمت تي د علم دی نو دا خزانه زما سره دي که 20 د چوي چوي 4 نوغه ته ډېر کوي چی چاته ور کوي نوغه ته ډېر کوي که دا خدای نه مته ردي خدای نه خو سره دي سره کو دي او الله په کویا جندم ما هنالک محذوم من الاحزاب دا جندون چې دی کنه ینه سه هم جندون جندون هم جندون دا چې دی نو دا جندون دا خبرده مفتاح مجلوب دی دا لخکر دی دا قریش چې دا جندم ما یو لخکر ګوټی دی یع دا ما چې کوم دی دا لپاره دا تاکید دی بری د دې جون جون کې دا تنوین دی کنه د دې سري دا دې تاکید دی دا یو سپټ لګ کړ دی ہونا لیکا چې په دغفلو زینو د حلاکت ولی اه ماته فکر کو ہونا د دا ہونا کو با سمه صوبه سمه او د دې ہونا لیکا مشارف له زید حلاکت ولی وبا سمه ځکه چې صحابو یې وی د شپې له بیر سلام وی چې د دې کې بابو جرح المرداری کې پدې او پدې د یک پلان کې پدې د یک پلان کې ام عبد الله ابن وی خدا قسمی <سؤال> په خدای میزه قسم که در رسول الله علی شاری نه یو کېږي کذا تی البخاری په بې نو حنا لري ترجمه زړه پدغه دغه سره کومه او څو یعنی پدغه د د هنالکا چه دیکنا دا دا مکان دا پارا رازی هنالکا تکا چه کیوی لی دی چه دا, دا اسمی شارا برای مکان دا هنالکا پا دا غفلو زیونو دا حلاکتونو کے دین تالیبان تابیر که پا مسارعو سرا مسارع سبنا زید حلاکت هنالکا پا دا غفلو په دا حلاکتونو هاں پا دا قدنو. محظومن دی تشت کنا او شکست دا دا شده دی دا, دا محظومن دا ولی مرفو دی دا دا جندون دی او کنا اسی شکست اسی لخکر چه شکست دا دا دی او من الاحظام دی دریم سپرد دی او دا سی جند من الاحظام چه دا دا تورو دا کافر ندی چه کافر تے پیګیدار کا پیګیدار کا د تورو د کافرونو دی چې پیغمبرانو په مخالګه کې پافتہ رښتې دي او تورګي رښتې دي او خیر دی دا ترونیمه مساله ده نبی له سلام مبارک چې کم دین وسو دا د حلاکت د بیان کوي الله پاک قدمت قبلهم ان پیګې ترجيب کړو مې ده دينا قوم د نوح عليه السلام د نوح عليه السلام او عادیان د خو السلام او فرعون موسی عليه السلام کم فرعون ذل چا خووند د څار میخو او تاسو مرسته سره یې به څار میخ کو چې کوم سری تو په قان کړئ پږي کنه دا برابر دي نو دغه څه به دې په یو تخت او پږي ان په دیو لاس په اورد تل میخ وو د تختې ربال ته وستا بیا په دې بل لاس د په بل او د بیا بخبر تر دې چې په دې کې به څه وو چې څار ابازوی چزل او تا ثمنه چا هون د دیر قبی سلطنته ول پینزه سب وکاله شمسو شبی چې پینزه سب د هغه کړي دي سو او کومت په سرکړې دي او شهواد موسی علی السلام نه به چا خلاف نه وکړي نزل او تا ثمنه به کی خاوند محکم حکومتو وکړي لکه شبان چمی کوي او محکم شنو داسه محکم حکومت دیو. دا ترجمه شوېل دي پر وای مکوا و سموود او سمودیانو تنظیم کړو د صالح علیه السلام قوم د لوط تنظیم کړ د لوط علیه السلام اصحاب د ایکي اصحاب الایکا اصحاب د سر د بن پېږی او دا سر دپن پېژنې کنه داغو او د جنگل هغه چکم دې د شعیب علیه السلام ولې کړی او کړی د شعیب علیه السلام تنظیم کړو ار قوم سره د خپل پیغمبر نوم ګورې لا ولای کالحزاب د قشکم دی ټول دی دا ټول دی د کافر دی او قریشم د دین دی الله په کوی چې ان کل نو دا ټول ټول دی الا کذب الرسل مگر د تکلیف پیغمبران یوکو نصوصو فحقه ایعابه نصاب چوب دی باندې عذاب زما اورا ز الله په کوی طواخ پی جن کنه اه طواخ د طواخ ولمو د بګي یو پټه سات او باندې وې چې دا پواک معنا دا دا اے چې اوه ته بچي ورتګه کاغه پیره پرې خدل او وخه د یغوا ته اوغه پیته ولې شلو او بیا هغه ته چې کم دینو کې هغه باټي کې خدا خلق هکي خود بل لو خې را واغشتو او د دې شکاو بچي وته بیا پرې خود نو دا اما اے اغه وقته چې په ما بین دغو حل <سؤال> بتینو کې دي دغو په لشه لو کې دین او دیته دی پور کوټوالی <سؤال> دی مون درن مبا کې نه کی دا باخ خو موشي مثلا اورا زنه دا دوه ترجمه وره ما نه زولونه دی ان ته زان دکې اهل مکہ ها ولا اله مکہ الا صه تن تن مګل یوی اواز ته چې دوی موږ پیلې دا مالها نوبې د دې من فواکو توقفو توقفو لکه موږ یا توقفو فقدر دا ګو کرته لښولو دچا دوه هي بس راځه اے اتای اترا کې په من او دې کې دا به یې مې په ساو په حساب حساب اقراي بذکر الٰہی ویدہ عمل نامہ په خیرت کی صاحبہ اخرت کې صلی الله کبه خوش و له راکوه شدید انکار وی حضرت سبحان ولې قیامت کې صلی راکنه نه نیوماکه په دې فشې صلی بدون اوستا غلط تیر شو دی نه الله په کوی د بس اسلام شي اس پر دقه او وقالو وی وی چر ربنا اجل لنا اے خدای ترا کی مون تا کثو نا عمل نا مزمږه نن ورځې را کا زيره قبل يوم الحساب لم بيد الزماتنا او حضر پر خبر شو الله وتعالى پر ویچه خايدي الله ته متوجيه شته پريدا اس بر انا ما يقولون صبر کو پاس و د چوي وی ستاپشان کی پيږي او ذکر او یاد کا عبدنا دا آبت زمانگا داود علیہ السلام زیل اید چې خاون د حمت والاو په عبادت کې خاون د قوت پیلا عبادت ہو مخاری مبارک تراغل دی چې څنګه خاون د قوت پیلا عبادت ہو دا سیو چه یور از برو جاؤ یور بکو جاؤ تیک دا آوی پنی مشپا کی بدے دنی مشپی پور عبادت ہو کو پیگی پنی مشپا کی بے عبادت ہو کو بي بي او به به په شلشکي خوب کو او په سودس کې ب بیا د شو کدا د بخاري ماتو فکر کا وخا لا بتات راځي شپا شپ چې دین شپق زایا کا شپق زایا ها ندی په اول نس کې ود شو دا خوب عبادت وکاو نس په سوغشتن درې نسب صوباقش تل دری اجزا دری اجزان, اجزان نسباقش تل پاتشو دا دری پاتشو نو پا کی با پا سلس کی ودشو سلس کی سلس کی ها دوا سلس دو کی دشپاقو سلس دو نو پا دو حسو ودشو نو پا سدس کی با بیا بیخشو ا نو سوشل مطلب دا دی چې عبادت زیات که خوف زیات عبادت زیات دي مله یو څلوس کې عبادت دي په سلس... یو څلوس کې خوف دي په څلوسه نو کې عبادت دي او روزا یو روز روزا یو وخت کوجه یو روز روزا یو وخت کوجه داګه اگر نه لږی په السلام مو چېراده کې گرانه دي نمس تار وجوا آسان د دې بیا نو پروان لري نو چرن رو جشوا آسان له کو نو د ی بیا پیدا شو نبلو بیا کوجه کی نبلو جار رو جګران لدا دخشت لري دا سخت ګران دی وی طالب من سره دا شک نه دا سما باندې تشوي دی دا غو به چه به مل ورلم نو ماته یل که چوش او که ما سره دونه مینا وکنه چې زبې کمرې تر ورنن هو تم کنه کمرې مليکل نده وران نوته او چې کله په ما بیا کمرې چې کنه مدرسه به ختم شه او کرم بندول بده به را ما تاسو ټول کتابونه ماسرو ویې او بس هغه چې دې زه یره ورځ میته په شوکه دا چې مال چې با کباب یا سکنه چې شی به ورول یا له کتراش وره یره مو یې یور د مې دا کمره تپانه کنه هغه چې دا هولي ما ته وی بس راز ما شته نه دی خو ده تاسو ته وښیمه وېزه طالب روتی ما نو د اخر ورځې نو ما چالي به که خېوی زکو جکو ما چپټ کې تو دا څه طالبان دی که جن دی وی کنه له سړی بس ما وی چې البته و سچرا پاتې مې اس ما ته څخه تبنيش څخه زیات عمر وجدیا پودل ما خیال دی دغه وخت په ری جوړ چې فکره کوم کو کال روجې دی ویل او زه په دا داسومې زمماله خړې اله مراکیږي ویچماله خړې اله مراکیږي دغه وکاله خروج نور بل د بیا خدامون نته دي چې به تمام بل شوې د او ما ته به په صحاکل کې پینځه کوجه کوم نو ټولږي ایا ممنهیا کان په جنه کنه سلو پنځه روزه په کال کې نه اړه و او اختر وځه جواب او داغه اختر وځه او درې ورځې یې جامې تشریف اختر وځه ایا ول سمه دوه لسما دی الله سم په دې راځه تر سلو روزي دی یو د ورکوټه اختر وځه دې تا یې ممنه ایو وي تاسو رجل جلال فرمای ما داندا سره کنه اور زل قوت حمت والاو عبادت انہو او زل ایت خووند د قوت به عبادتو خووند د همت والو په عبادت کې ان هو واجب او د خدای تدي راجو او هغه دا چې ان سخرن الجبالا مڠتابې کړو غونو ماهو سرده خدای ويګي او سر د دوند له سلامنا نسبحه نسبهنه تسبیح به بي بی بالعشيه بيګي کنه او بعد زوال اول اشراق یعنی په در دروځي کې اول اشراق او په اول دروځي کې بيغي صحيح ابن مرتور ويه چې مات عبد الله ابن عباس ويه چې ما عرب ته صلاه الزحا الا به حاضر ایا ماته موږ د شرف په دهه قیادت په پیغام درېدې اشراق لقد انا می پیغام درې راځي باندې خبر لګړې را کوم باندې کنه عوام دي دا او چې راغې دینه په هغه کې دا اورمو پنځ باندې اشراقه او دوه حجره یو د یو دي چې دا چرته دي موږ کوو دغه اشراقه هم دي او دا دحانه دي او که دا چې کڅدوارکې خډیره خده خو کنه د قرآن شریف کې او حدیث کې دا معنا نه ده ها پهګه دا معنا نه ده بشراجه او تریدا او جمع جمع دس دس دا نه موږ هغه سخر نت چې جما جما کلی د سر د تصبيه د پارا ن تصبيح ویلو د پاره او کل له هو بابا نا ټول د دې لپاره تالیو او راجیو د د کل له هو نا ټول الله رب الجلال نا ټول مرغان د دې لپاره اووابو یعنی راجیو طاعت د د څه سبه وتوی هغه به کوم او شددنا ملک هو او موږ چې کوم محکم کړو حکومت ته د یعنی عبادتګان ته د پیکه علماوی چې د د حکومت جو نا داود علیہ السلام نو پا دیکی دیر زر قسان دا قودو دیر زر قسان دا قوجانو چه دا حکومت بیساتو او داقا بے قود دا محراب بیساتو واتاینا فلحکمتا او ورکڑو دا منگا نبوتو حکمت منا نبوت او وپس او پیگی او پس لخطاب سمنا پیگی کنا او پیسلی والا تخریب ولی ذکانا چا تقریر په انور کم بمو او جامع بمو واضح بمو جامع بمو مختصربو ځکه چې کوم دې تفسیر خطاب دی ته وی او بیان الشافی په ان مقصد کی او هل اتا کنه به الخزم مثلا دی دغه مس خبره دې چدا چې کوم دې کړنه هغه مخه مخه خبر ده هغه مشوره خبر ده چ داوود علیہ سلام چې کوم دی په پوجانو کې او پوجیو په دیاتیا په دی دې ډېر څو زرو کسانو کې او دا غي او خزواډی رضایت خاسته وا کنه او دا غا خبره د چې علماو ته د مسلبیل هغه دې کنه ابي دې رضایت خاسته وي په ساج دې نو کنه دوی چر دا بسنګوشي چې دا چې دې دی نو دیزو چې دا د خزده په نکاورم تک دا داوود علیہ السلام په دې ټیم کې یو کم شل بياني وي نبي دا, دا اوریا چې دې مد دیو غزا ته ولېګو او دیو د جهاتولېګو چې پاګې کې د بچ کېدل مشکل دی تا اول تک چې کوم دی الهار او بس هغه چې کوم دی الهار تک ولېګو او داغه په خدای باندې د چې کوم دین نکاو کړل لرې چې هغه پاګې کې نشو بچ کېدی او بسخه او نه دا مثلا نو داول ما بو یو چې دا د يهود و وزا ده د زندقه عداد داوود عليه السلام به شامت لري به مناسبه خبر ادا بلکې خبر ادا د تبشیر وحلباني کی و غیره ویل دي چدا چې کارو شو چې داوود عليه السلام یو واره خدای په جناب کې خبر وکړه بیا الله بیا داوود تا چې دې نو کانتابانه دې نعمتونه ما کړې دي نو دا چې کارو که چېرې دي شکر ادا کوو دا داوود السلام مته بیا خدای وی په دې شواروس کې داسې ټیم نشته چې او سړي زموږ په کور کې برائے عبادت ناشن وي. وی کی؟ اته کریم رحمت الله علیه دې کړی دي، نه کوي اسه. چې زمماوالد چې جو ناغه بمدا ترې کووله، چې کور کې یا نارینه یا زنانه شواروس کې به خالص ته خدای عبادت کوي یا ذکر یا فکر یا تلاوت یا کتاب قتل. کتاب قتل نه عبادت کوي. او نو دا دم څه نو دا به پښتو وی دا به ما کړه دا وکاله په سماوار وکاله دا باندې چهبار کله دا باندې کړه د خورو کله د ورورو به وسکور دی به یو کس په شوارو کې مکمل د در دروازه ناسو انا انشاء الله دا سکار کړه یا رسول الله سلام دا یو قسم لا اې دا یو په یوه کليملہ امه دا د خودې د پیغمبر په جبهه واخره خو دا آ دا را کې کناوی ما صحابه او کناغه سنتو خلاف وکنه مرکه د په خوده ناویا کسانې ولی موږ نه کړ او دا ډېش کم کار کړی دی نو څنګه خدای پاک د دې شرف سره د کار وخه نه دا د مرکسه والله کوي چې هغه بس دې چې دین وکړ وس وی وخت ته تهوع د سلام ما د زما توفيق دی اګه زما توفيق ني نو ته دا کار نشو زما چې کله ته وی یاد لره دې څه دا ما مطلب وتا پیدا امر د دې عبادت دې او په دې کې پرښتکان پر اړ د انسان په چکر دې نو متناځاين ادم سره چې کوم خبره کې ذکر دې دې پېښ کړو هغه کنا آپس چې ک دې نو عبادت ټول ختم پیگی شو اوی پیږي کنا اوی حکمر رجل عبدې پر ته شې اسمان تختې دې حکمر رجل علی نفسه لفظان په خپل پی سلام وکړه دې په شو او ایمان خدای کلمہ په خې یا پدری مسالته متوجهه ا حافظ یو یا چې د دې خبرې الله او تذکرہ چې دا څه زمونږ ایمان دومره ضروری دی به کې چې داوود علی اسلام باندې یو امتحان او به کې او په یو صح مهم کې دې امتحان راغله باندې شو وشو دا ارګه ازمايش نروستو دي الله ته نه متوجه ما د باندې منو پکا دي پېښ او تا نبي به وینا خدای دا هم قبل امتحان امتحان انده قال 5 کې دي زدار 5 کنه فقم بيننا بالحقي يا سر په حق او کا د 5 کې اصل کې خبر ولا د کله جهان دی او داسو کا دې چې کوم دی نو به سره حق وکوم په دې آ ۵ کې او تا څنګه چې کوم دی ولا توشتې دې دې تم زمنګ دا وا لا څښتن په اسو ته وې دې نه تا کو نو او دې ته سره یې کول او او بل dane چې کوم دی خبر کړی دا خبر د چا تر کړی دا خبر چې کوم دی دم دې کې دم سره کړی دا نو دا له سره نه دا کړی تپې سلی پټین کې دې که چاته متوجه شې مې دایته مې داله په توجه کې د پکارو اده مت دې مو دایته امتحان دي پر څنګه دې پتاو هم دا په اصل دا پر نه ده دا حقيقي مسله دوه کسانو رولله او 5 سختي نو دې سخت 5و کې د امتحان مقصد دي او دی دی دا مدا ته چدمه دای سره مکالمه وکړه مدعلم مدعلس را پکارو بهفيږي نو په دغه کې کوم ته ان بدل راغلي دي یاره ځمان خدای دې مخه خبره به کې ډېر خبره راځي چې په فيږي بد دې کې مستنشت یو ټکی بس بل دی او جو دا وخا یو ټکی بل لا روان دي عزت راځه هغه دا و صلی هغه د سليمان عليه السلام دی اتاکا انا نباول خص ديو کې وقته لازم دي نباول خص د قله مودري یعنی صاحبوالي ايته تر هغه دي خبر د نزا کوونکو د خصم وردا سره پدې چې په یو قدبو په دریو په مونث په مونځ کې تر اخاذي ايش تصور المحراب پسې اي په کوم وخت کې چې ډیره او خاطي دل په عبادت غاده ته د ابو زلال السلام عليه والي چې یہ زمنگا صدات بکسان دا دل پہلے سوال تے وی زمنگا سن زیادہ اتے ودلے سلام لے روچ حل کی ونا دے ٹیم کے بنور لے عبادت کی بس وینا پر کھدلے نو پدی وال وره وره. تصور المحراب سمجھنا پیگے او پر سرد محراب بانے رو خطی دل پدی وال بانے پورتا ور لے عبادت گاہ کداں است تصور په کومه کې دې را وکړتي د لمحراب د دا داوود علیہ السلام تا چې بیمونی کړی شو ځکه دې عبادت باندې مشغوله اوس دخلو علي انا داود هر کله چې داخل شو د داوود علیہ السلام په پځ عمهم نو دې ګبرو شوینه مولي ځکه چې بي ذي شفعته علم او په دېوال لو حدل ملي وشي چې مخاليف دې له کا چې په دېوال څلې راخيږي نو قالوا لا تخفيت ميهره ګا خصماني نحنو خصماني زموږ د دوو کسانو جګړه ده باغه باغه د جاموس کړي دي باندې زمون په بازاره کا کومبینه نه ته حق کرا او ولاته تشتیته او پیګي او ولاته تشتیته او ظلم کوه ظلم کوه او ولاته تشتیته دا مننه چې ډیر وخت زمونګه مخربه وا اوبه او مونږ ته دې دایې او هغه په صلی دادا جنها ذاخي چدا زمان روڑ دی دي پا یا دي پا نصب کی پیگی راضا نا زمان روڑ دی پا یا پا نصب کی تفسیر و حلمانی پا دیت ریدا اخی من پی نصب نا پید پی دین پا نصب کی ندی لہو تیسون آداداد چکم دی تیسون تس و تیسون نعجتن داداد دا پاری او کم سل چکم دی نحنوی گڑی دی نعجمنا گڑا او پا گڑی سر تابیر دخج نکی خزم پا گڑ دادا گراسننشی او نودار شید نعجد دے سر تابیر لکا عرب پا سر د امرئینا تابیر کئی او ولیا نعجتون واحدا او ما د پانا یوگڑ دادا زمان یوگڑ دادا نودار کان لديما تا بویا چا اکفل نیحا ما تدار اوسه پا ما د دې کفیلو ګرځوي نه په مې را اوسه پا ما دې را اوسه پته د سپردانه شه ته د سپردانه شه په مې را او عزني په خطاب او د چې دینو سدي په ما باندې غلب کړې دا په غفتو کې ځکه د ډیر پچی هدي ډیر جب خو دی جبر دی او د دې کله او دې پسیر دینه پمای غل پکړتنو حق تماله ما سره ځي قال لقد ظلمک کنا د خپل باندي ګره کدام د چا سره مو دئ سره مدارع سره پکاره تا جا کتاب ولرځه دې کړې نه شي قال بلاک ظلمک تا کی سره دې جاتے کړې دې پتا باندي میسو ان نازته کا پسوان کوولو د ګډیستا ینه نخديستا اعلان عجی رگی اره خپل ګډیتا لی یظمها الی نعاج او یزدې کیا خپل ګډ تا ور انک سیدا من الخلطوا چې مده خلیته شریته وي پېګه او دې جا تشریکاننا لیبغی پېګه کنه تجاوبس کوي بادې تبادې الا الذین امنو مگر ا کسان چې مانې رولې دي انې کامې او قال یلهم ما هم او دا تسم خلق کم دی خو له ډیر کم ترکيب پہ جني اثر کې سن دي ها واهوم قليلوا ما دا قليلوا ما خبر مقدم دي هم مبتدا مؤخر دي واه قليلوا ما هم او كم دي دير زياد هم تقش خلق كم کتان چا الذين عملوا الصالحات دي كم او يقينوك داود علیه السلام چا انما فتننهو منقودي پس پستخبارا نده استخبارو غو اختخبار رملا او خر او پریوتو را کے عن پیگی کنا او رکو کون کی ینا سجدہ کون کی مراد رکونا صدا اذا كسجدہ دا والی اصول شاشی کی وید دی چراعش سخر پی دلیل دی خر را پریوتو تا وی سقوت تا نسقوتو پا سجدہ کے دی کپا کے دی پ را پریوتو ان رکو کو نه سجدا کوونکی او ان پر سجدته متوجی شو په غبر نه هو زالیکو منګه د د مات کو او وین او یقین نه د د پاره این نه نه زمو پنس باندې لزولپا سو یانه سمانه نږدېکتی لزولپا سمانه قرب قربه په دنیا کې او حسن ماب او کل اتکان د خیرت کې عدائے شادرا یاد علی السلام اننا جعلنا کا تمग्गा کا تولی خلیفتا پیگی او خلیفہ خلیفہ چتویا او پیگی کنه تو تدبیرو امر الناس تبہ تدبیر د امر د خلقو کی اولی کن کنه د علی السلام بچان دی اول په بن سرایو کی اخواب بچای یو چربا او سو حکومت ببر سراو او نبوت پبڑ سراو دی پکې دعا لدی د دالهې حکم دي من ګردو د خلیکو په مک کې نو حکم دا ګیم حکم دیته حکم کوه بين نه الناسې بالحقې بهدر سره ولی پیغبررن دی که نهدي او که نه اوله ت ت دریم حکم په دی یاد ک دادي چې پیغمر د خیر تادارې د خپل خخوا شاو نفساندي یو په خلاب ت شریتته په ی بل لکه په پږې تا به خط کې انصبي الله دلارې د خ نه فریې چاه او ان الذين يذلون اخرسان جدیکم راکیږي دایې دلایز دا خداینا دلایز دل خداینا له ما زابن شدید به ماناسو صددا هغه چې دې راکړې د یوم الحساب اوره د الله په کوی و ما خلقنا السماا من دې پیدا کړې چې کوم دي اسمان اس بس دا کوي ولسبې باندې بس دغه او په وختو واما خلقنا السماا امم ند پیدا کړې اسمان او زمکی او ما بینهما باطلا یعنی سمان خالده حکمت تا او ذالک پیګې دا پیدا کول دې خالده حکمت نا رن اللذین دا ګومان دا دا دای کسانو چې کافر دی کافر دا وی چې دا په حکمت نی پیدا نپوبویل للذین کفرو پیګې سخت عذاب دې دا پر دای کسانو چې کافر دی د اورنا او دی وی لا جنته ولا نار ولكن کانتا كنا احسن حالا دا ول خدا نه منو چې او رو جنشتلی او کوي نه دا بهکه خیر تاسو نه تخیو الله په کویو چې کافر او مسلمان به او شان کې پاجر او متقی به او شان کړو نجی دا پاجر او دا متقی ځان دا مر... مر... او دا کافر او دا مسلمان ځان ده دا هم نجعل لدینا دا په پا... دا... دا ام چکم دې پمانه د حمزه ز انکار دی ان کا آ جعل الذين ام من اجل اي مونږ بغردووه که سان مونږ بغردووه که سان چې مانور دي عمل نيک کړي دي کلم مصديرا پشان دا پښان دا په سات كون کې پزما کوي اغا نه ام جعل متقين او کوم بغردو پرهیزګاران کلم پجا پشان دا پاسکانو ته مسلمانانو نا کتابونه نن نه نه هو د قرآن کریم یو کتاب عظیم شاندې مونګه نازل کړ دی لکه تا ته مبارکون چې د دې برکت خاوندې ویګي مبارکون معلمو هو ومتعلمو هو و سامعو هو لید دبرو ناس دا د شان ته کوتي علمیت چې څو ټوکونو کې آیاتونه د قرآن کریم کې ولی تذکروا الباب ا دې کی اشاره عملی ده خو غواړه ابا بابا ابنا دې اومو ګورکل داوود علیه السلام تسلیمان علیه السلام میمل عبد دا سلیمان علیه السلام یو بندو بنده اولی انه اوواب زکه خدای ته راجیو حدا پکم وخت خدای ته راجیشو یگی او د اراده وکړه چې پر دې اسونو باندې کوم دی جهاد کو دا اسونه دي او په دا اسونه چې کوم نو دا بهګه دا ټول له شنو او د وی چې دې باندې قضا کومه تاسو ماته راپیش کوي آغه اسونه چې کم دې پېښ کې دل پېښ کې دل چتري چټول خلاص اکه نه خلاصې درو او دته کم مردي کومو چې پدا کم مز دې چې دمازي ګر دې اپت نه قضا شو او ودې ته وکتل او دې دکې مشوره خبردار چسو دا ټول چې کم دې اسونه علال کړ او پدې باندې تقرب ل الله کو زکه چې دا د اسو وخت کم دې نسو دا چې کم دې د پدین کې راووا نوکه درې والے امامان نو ترویو امام نه زوم متمکروي تنجي هم مکروي تحريمي نه دي خیر خه اولت جهاد هغه اعلان او اوغه قرباني کو او د هغه په عوض کې الله پاک شکر او دته چې کوم دي باک تابع د هغه پرده ول خدای باک تابع کو چې د اصله زیات کار پرې شي مدام مساله ده او دا کار خه پاک وکړه لیکن په دې باندې دا سوال دي چې دا د بیت المال شونه دي بددا د لپاره قرباني کول شینګ دي دا قرباني ټکنه ده دا خدای بیت المال شادي تقدر نيمام پخردي نه راضي وي دي چې مسح هم بي سوق والعاناخ دا مسحا پسيت نه دا بلکې دا مسحا فسدا نه پلاسو دا څنګه چ هغه دغه کړکنه میچو یاره دا خوري زبردست علا ته علا راي مانسو دا کې په په باندې او دا کې پشا باندې لکدا تشوینه کنه کوڅو انن چې کوم دی اس په مالش کوي کنه وینه زه په دې او پسې قبل مالش کوي دا سټو نو وغیر ام باندې تړي واره نو دې ولې مالش کولی دا څنګه تړي پیږي پس راته په خامو او بیا وېج او د انور چدینه د نور خبرم پکې بازه کړې د چیرزاد میر نور تراتې دي په پښتو ته ویچتا س انور راولې او د ما ذکر پرځه نو وتره چې دخپل مو زیاته د نور تر بېر تر راغلي دغه یو خبره شوې ماسټر از اوش له بارته وره نو حاضر دی وجنا او په سپیغه پکې کړه دی چې دای له الکړې او دا د خپل ذاتی دی د بیت البان نوسه او سلام علیکم ا دا دا سينه دي کنه دا خیره کړی دی مثلا دی تاسو په کرام غیرت وای بس خیرت دی ته خیرت وته وای چې د کوم خبری د وجنه پتا باندې ګناوه شوانو دک په شی قربانی کول پکار دی نو که صحابه هم قربانی وکړه کنه ها چارک اب ابن مالک وی وی حضرت دا بانر کا دازما کمال وی دیزه دا جهان پیس بالله ن پات اکرم ناګه زئی حضرت اصحاب رسول الله ترا پہمانته ولا حضرت هغه مانځي چې کوم دی کنامحوس کو وی پدی کی دیو مرګ هرالا او د دې باغ نوتی دلان ودا دون ګورو ګیر چا پیرونه ولاړي اته باغ کې دننه چان پرګر پکیوته دین شوا بیا جمع کله سلام وکي او هوي دا خلک د ما مرګي ته خیال او خدای ته می نو بیا حضرت دا باغ والا دځه د خدای د یاد ته ما خراب کړیږي د دان الله پنو باندې دا تا غیرت وایي دا دا دا چې دې دا خپل مال دی او تقرب په الله توکاله لیکړه او خلکو له خیرات په شکل کې ورکلو او دا چې کم دی غیرت او پتا کومه ولغه با تابېکه کنه با زره خدا وړي تابېکه هم د پتاه وجدي الله رحمت جل جلال فرمای شاهد عشی دجی او واسدا او نو پتاپا او ناروده حاليا نفتا پېکا ندو شوروک او ورځي نه پقاله اې تو عرض علي فكم خجر بيش په دبان دي بالعشي په خدمت وکي او چاپنا چا مد ساپن دا تا تا میویلو ساپن دیتا ویا وی که کنا چا پا دریخ پی اوه ادا یویخ پی دا سی دا گونا دا دریخ پی دا سی پرتی دی ادا یوخ پیدا سی کدی او دا علامة نجابت آسونه دا دا علامة سر دا نجابت آ دا دی دا کنا کار روالی دا چا دا دیر نجیب سونه دی دیتا ساپنا الزياد او زياد جمع د جواب ته دي کنه جواب څه ته وی کرلا اسه سابه نه تا ته وی چې په درخ او یوې چې کم نه کنه سلو رو مخ پېسي هغه چې کم دي دا علامه ده نه جواب ته جي بيفي او زياد منسو کرلا فقال اني احببت ما چې کم دي غورکه احببت من اثرته ما غورکه حب الخير محبت د اسونو یانه محبت د مال د دنیا چې اسونه دي ادمه غره ک دل می تربیج تلې تر ورکولہ ان ذکر ربی دا او په دا ما ورکر د ذکر د خپل په ور د ګاننا حتا تواره تر دی جدا چې کوم دي اسونه پیګه او تیر شو بل حجاب په پرده د مغرب کې تر ما خامہ پوري ه تر ما خه م پوری او باجووی چې تمارت کی زمیر شمس ترا جی دي حتا تمارت در دیچ دان فرچو بل حجاب په پرده د مغرب کې په پرده د مغرب کې ډب شو نه الته د مازیګر مونږ نه یې کړي لقدا ندای خادمان تو وی ورکه دوها تا سورا واپس کئ دا اسونه پما تکتا راځه دا پما را واپس کئ عدا چې چېابې چې رو دوه بشم سره واپس کای چې نرد چې دا خدا به ځا ته کړې دی ملایو تر دې دا ته دا په دا اسو را واپس کې علي پما تطو پکا نو شورې کړ مسحن چې مساکولي بیسوکې سوق جمع د ساته به یې مساکولي پنده دوی اول انا جمع د حنق تو شټن دی ها نو دا مسه یا پټره کول نه لاله ولی شټنه ولی واله پنده په وخت خلکو سوي وي او یا کوم دې نسو شټونه ولې مالش او پانډے ولې مالش کړی مالش دیږي ملي ها در دې وژن تک شې سُمحه او والخینا مزداو شږي وڅو کې ولانا دا به څه مثلا راځي چدا چې کوم دې کڼست ادا دې کې وژلې دي سليمان عليه السلام چې کوم دې نده غاهو هغه کنه مشوره خبره چدا چدا ټکنه ده ما کوي وره خپل نقل کوم په قنات دا خراب خبره هم یو وره نقل کول غواړي هغه د اسلام علي السلام یو واره چې کم دې کنه مينې بی بی دغه در بی بی وا او د له بخ په لږ کم دین خبر کول چې دې بک نه قضا یې حاجت ته ته دا سره کنه هغه مہرج بیا دې ت ورک او هغه چې کم دین و وسه هغه مہرج سليماني بیا دې ت ورک او دې بلاړه قضا یې حاجت په چوکو نه هغه ته ازما کو ترا کڼ چې هغه وایو نو دیو چې دا ټول کانسلطنت ده پدی چلی ده پدی باندې چلی ده بیا هغه وروچ کمدینو کې هغه له او هغه ته یې ورکلا بیا پس پدی کې هغه وای را لاله او بیا دا تغدي او صحه دا جنات کې او خبيز جنيدي هغه هغه هغه اوزان د شریمع اسلام چې جو کړو او ته بیا وگو ته مال اغه ګورته یې شاګله ورکړه اغه په پوکړه اغه داګه کړه په کوته واټو لا او ټول کومه طاقت شو صلی الله علیه وسلم چې راځي کنه نو ورته وی چې ما نه ما کو نه درشته ویننن نبی ما خوا غنۍ ته مخکړل ما درک شو خرم امتحان شو اوی دې بیا ورنه توخته او فسربان کنه او ییریه لوشولې او شل شل لوځه مې چې دا ما ته ولی ورسې ته دا تقریبا ته دی او جنورسې ته چې د دې چې یو بي او دا کې پلان چې دینو دا مرشو او چې مرشو نه بیا غي اغه باغ پس ډېر خپوا نو ته به چې ته کنا نو په دې وه باندې تصویر جوړ کو او اغه زنانه چې کم موه نه اغه نو ده د په کوټه کې عبادت د تغییر الله کېده اوبان چې د غزالمانو د هم بازي لیکل دي چې دا شو ودي چې بیا دې پټول او بیا قادر شو د صخر به چې ټول بیا نو سره جمعو کړه لکه دا نو مولانا شولم او لیکل دي قال شیخ فخر رازی حاذه زندقۃن بس شان د دا پیغمبر د دا پکور کې د عبادت چې دم په هیڅ غیر عبادت کیږي یا د بوته عبادت کیږي اوبیاش کوم دې ولی ير او رزات او خبره کوم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان تا دا عصمت څوک چې دون تسلط په پیغمبر دوه راي ها دا خو اسبات دا خط دا چاته د ذمہ دار خبرې دا پیغمبر ته خدای په دا خدای سره هیڅ مت ته تاسو خبري کوي د سرچینه ا شمتشتن دغه پیغمبر نشي کې دي دا دومره تسلل څه ده فقور کېږي او بیا په دانانوم شو او حکومت چي دی نه دا حکومت په غوته کې دي نه نه جي ته خدای په دی دي دا په غوته متو کې نه دي دا پېږه کړه دا د ګوسته دا خبر روان ده تفسیر علماوی ولیدي خا دا شک ما دل دا شک ماتل شو نو سباتی شو نو حافظ ابن کسیر ویچی اصارو دا سکھ وی پایی اصار ضرور سر دیدی دا سکھ ویچی تایند دا واقعہ کھوی اب ہی مو ما اب حمر خدای مو بھام پر خود دیدی بسی من پر رو علیہ السلام باندی او اید قرآن عظیم تان دان غواری تان دان غواری خان چه سلمان علیہ السلام باندی او امتحان او شو یا واس ما هیڅ په اوشو د پاره کې متنبی شو به دانشو یخذان شو او سخته دته متوجه وباته خبره او بیا تفسیر روحمانی کې یو بل خبره کوي چنه دا څه کار دی چې دی یو قدم ازګر کې وی, وی نن بزل سلو بی بي بيانو سره ملاوی کوم او د هر یو نه به یو پیدا کی پېګې دا په وحاری مبارک خلا واقع راغله. فکر دا, دا؟ وې دا ار نوی ولک پیدا کیږي او یو جهاد فی سبیل الله نو خوده پلان کې به jihad کوي او دا پتاه اتیم کې ان شاء الله ونه وي. ان شاء الله نه او دا داسر کسان به دا jihad فی سبیل الله کوي. اپا دې کې دی دې ټول بیا نو سره ملاوچو پېګې باکیو بیا نو الوات پیدا نشو او دا یو چې کم دینوږي کنه تمامه بچي پیدا